Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті української письменниці Зірка Мензатюк «Як я руйнувала імперію». Події у книзі відбуваються у 88-89 роках ХХ століття, і уся трагедія тоталітаризму розповідається через сімейні історії головної героїні. Це 13-літня столична школярка Яринка, яка приїжджає на літні канікули до родичів у село на Буковині. Повість за структурою досить неоднорідна, бо з одного боку в ній показані перші, дещо наївні спроби боротьби з непорушною, як здавалося б, монолітною державою, а з іншого — це повість про життя підлітків. Тут пригоди, мандри, перші побачення і розчарування. Разом із тим Яринка та її друзі стають очевидцями суспільних змін кінця ХХ століття. Подеколи самі наївно, зате щиро намагаються пришвидшити падіння Радянської імперії, яка виявляється велетом на глиняних ногах. Камензатюк, як я руйнувала імперію, читає авторка. Слухаймо. Велет на глиняних ногах. Був звичайний ранок, коли в село нагрянула міліція. Вона перекрила трасу, що вела попри церкву, скерувавши транспорт в об'їзд. Машини посунули за двірками, тресучись по вибоїнах і здіймаючи несусвітню куряву. Здавалося, ніби краєм села йшла орда. І так само, у старосвітські ординські часи покотився собачий гавкіт, заривла стривожена худоба, коли церкви закалатали в рейку, ніби у страсну п'ятницю перед великоднем, І люди зрозуміли – страсті за церкву почалися. Непокірних розженуть або й заарештують, їх і так надто довго терпіли. По селу хряскали двері, зачинялися вікна, люди бігли, але не від церкви, а до церкви. «Не забудь напоїти корову», – сказав Орисі дід. «І приглянь за дитиною», – сказала бабуся. «Ха!» Це я, дитина? На обід замішаєш сир зі сметаною або всмаж яєчню. Вони також подалися за людьми. Орися розгублено глянула на мене. Що з тобою робити, сказала вона. Сама розумієш, дітям там не місце. Я піду до півоні, схитрувала я, бо півонена хата крайня коло церкви, звідти все буде видно і чути. Добре, йди, лиш не висовуйся на вулицю, погодилася Орися, і ми рушили з дому. Біля церкви спинялися міліцейські машини. У двір до неї вже нікого не пускали. Дідусь і бабуся встигли пройти і стояли в невеликому гурті, який з усіх боків оточила міліція. Граждані, розійдіть! гукав у мегафон міліцейський начальник, але граждані не зважали на нього, стояли й молилися. Новоприбулі міліціонери вишикувалися шеренгою. Людей, які не встигли зайти в церковний двір, відтіснили в кінець вулиці. Ті відступили, але не розходилися. Вулицю перегородили машинами. Під'їхало ще кілька машин. З них вискочили міліціонери з величезними вівчарками. Здійнявся гавкіт. До нас підбігла перелякана фіалка. Ану забирайтеся в хату, зашипіла вона. Ми не хотіли забиратися. Хатні вікна заплів виноград. Звідти погано видно, що робилося перед церквою. Фіалка розізлилася, довелось уступитися. Але хоч як вона шипіла, ми сховалися не в хату, а в стайню, яку відділяв від церковного двору неширокий малинник. Сидіть тихо, як меша під віником, розпорядилася фіалка. Ми піднялися на завалене сіном горище. Там стояла задуха, зате з причілкового вікна церковний двір виднів, як на долоні. Обвішані іконами двері, а перед ними гурт людей. Біла голова дідуся здіймалася серед темних хустинок. Він був родливий, хоч і старий, синьоокий, з тонкими, правильними рисами. Коли нього бабуся журливо схилила голову. Неподалік стояла софрониха, молитовно склавши худі руки, стояли на колішках. Старі, спрацьовані люди, звикли до покори. По зморшкуватих обличчях котилися сльохи, Жінки не витирали їх, руки здіймали вгору, темні, загрубілі від роботи, молилися, тихо ворушучи губами. Навколо них височили міліцейські шеренги. М'язисті, треновані стражі порядку проти старих переляканих бабусь. Сила проти безсилля. Могутність величезної держави, Одної шостої земної суші, Проти божих кульбабок, На яких дмухни розлетяться білим пухом. Проте бабусі не відступалися, Чи то з старечої впертості, Чи може тому, що в гурті почувалися безпечніше, Нас помітила півонена мама. Усміхнувшись, вона щось шепнула жінці, Яка стояла поруч з нею, Та теж зіркнула на наше вікно і сказала, Казала про нас сусідці, то одна, то інша жінка кидала на нас скрадливий погляд. Здається, вони раді, що ми їх бачимо, зауважила я. Ми в них ніби свідки, сказав Ігрек. То ми звідси не підемо, заявила Півоня. Будемо свідками, будемо дивитися. Ігрик присунув до вікна пласт сіна, який прикрив нас від кагебістів на вулиці. Тепер ми сиділи, як партизани в засідці, як ті четверо Іван Кантемир з товаришами. Рі забриніло щось тонке й жалібне. Воно дедалі гучнішало, набираючи сили. То була пісня, чи, може, молитва, страждальна мати під хрестом стояла, сльозами ридала, в сльозах промовляла. "Ой, людоньки, судний день!» – сплеснув жіночий зойк, але його заглушив спів. «Ой, сину, сину, за яку провину переносиш нині тяженьку годину на хресті». Вони й самі були страждальними матерями, були схожі на перших християн, якими годували голодних левів на арені Колізею, про них мені розповідала бабуся. Тепер вона теж, мов, у Колізеї, а навколо виття міліцейських сирен і вівчарки, мов, леви рикаючи. А ще вони були схожі на сорок севастійських мучеників. Тих роздягнутими тримали на замерзлому озері. Язичники на березі сиділи біля багать і кликали до себе – підходьте, грійтеся, лиш зречіться свого Христа. Мученики замерзали, але не зрікалися за що Бог увінчав їх вінцями слави, так розказувала бабуся. Може, він увінчає і сільських молільників, якщо їх замучать за їхню віру». Мені стало невимовно шкода бабусі й дідуся. Хай би краще лишалися без вінців, зате живі, щоб бабуся пекла свої млинчики, а дідусь порався в саду і на городі. До очай підступили сльози. Я перевела погляд на людей, що сиротливо стояли в кінці вулиці. Орисі між ними не було. Куди вона поділася? Я боялася навіть подумати, що могло статися. Може, і сталося, якщо Рися мала синьо-жовтий значок. Коли ми виходили з дому, я не звернула уваги, зі значком вона чи ні». Тривога охопила мене, здавивши груди, аж стало важко дихати. «Яринко, чого ти? Нема нічого страшного», – помітила мій ганебний стан півоня. «Ага, а Орися, вона пропала, її, напевно, заарештували». «Чого раптом саме її? Бо вона рухівка, вона вступила в рух», – ледве вимовила я. Друзі замовкли, ошелешені новиною. Дивилися на мене, ніби я щойно звалилася з неба. Далі Грек заворушився, збираючись розвідати, куди поділася Орися. Півоня не пускала його, щоб не влип у халепу, тому вони засперечалися. Раптом Микола помітив дещо дивне. По той бік вулиці, на горі сів діда Драпаке, хтось сидів, ховаючись за листатим гіллям. І фотографував усе, що відбувалося коло церкви. Як ви гадаєте, то КГБС? – пошепки спитала Півоня. – Та де? Якраз навпаки. Інакше чого б ховався? Міліція готувалася до рішучих дій. У церковний двір зайшов новий загін тренованих молодиків. Таємничий фотограф знімав їх, знімав. Його об'єктив разів два зблиснув проти сонця. Це його і видало. У хвіртку до драпаки кинулося кілька міліціонерів. «Невже зловлять? Тікай! Тікай!» – Микола замахав у вікні руками. Тепер і молільники звернули погляди на сусідський горіх. Фотограф помітив небезпеку, але запізно, бо злізти з дерева уже не встигав, та він і не збирався злазити. Натомість шугнув донизу, лише лиснуло листя. У драпаченому садку заворушилися кущі, але нам не було видно, що там сталося. Чи фотограф утік від міліції, чи, може, розбився, плигнувши надто звисока. Я мушу дізнатися, зірвався на ноги Ігрик і вже ніяка сила не могла його спинити. Він не вертався довго-довго, аж ми почали хвилюватися. Та ось побачили його у дворі, а побачивши, пирснули сміхом. Калинка вела ігрика до Малинника. На голові в нього була зав'язана біла хустина, як у дівчини. Один з кагебістів, що снавигали у дворі, перепинив їх, викликавши обурення півоненої сестрички. «Це наші малини!» розрепетувалася мала. «Іграй з братішкою в другому, Місті, сказав Кагибіст. «Бра, кішкою?» – перепитала Каленка, яка ще не знала російської мови. «А кішка-мурка має кошенят?» «Ето хорошо, Кагибіст явно не зрозумів, при чому тут кошенята». Тим часом Ігрек не у малинах, забравшись під самий паркан. «Ето твой братік?» – знову спитав Кагибіст. «Ні, не братик, це моя донечка». «Хорошо, но играйте в другом місці, наполягав кагебіст. «Ага, так тебе калинка й послухається. Не на ту натрапив!» Кагебіст почав дратуватися. Нарешті донечка вилізла з малинника і забрала калинку геть. «Твій м'ячик, напевно, закотився під ліжко. Ходімо в хату. Погодуєш донечку манною кашкою», – приговорював ігрек, відводячи малу. Ми на горищі давилися від сміху. Фівоняш квоктала, затиснувши долонями рот. Невдовзі внизу тихо стукнули двері, заскрипіла драбина, що вела на горище. І грик вертався переможцем. Він неспроста влаштував маскарад. На вулиці за парканом стояла машина міліцейського начальника. Зобразивши калинчину донечку, хлопець пробрався під паркан і підслухав начальницькі розмови. Фотограф утік повідомив він, сяючи очима. Начальник лаявся, живуха в'янули, бо міліціянти його не піймали. Да, да, руховець, удрал, не успілі, перекривив ігрик міліцейського начальника, що доповідав комусь по телефону. Завтра його фотографія, кажуться, чорт знає де, за границею, в Америці, да, резонанс нам не нужен. Ми радісно перезиралися. Твоя Борися нікуди не пропала, стоїть на вулиці. Може, ходила б напоїти корову, сказав Ігрик, і я кинулася до вікна. Орисина кофтина біліла між людьми. Я даремно стійняла тривогу. Півоня вирішила повідомити новину людям під церквою. Притулившись до шибки, вона показала на драпачен горіх, тоді махнула рукою, даючи знати, що фотограф утік. Показала на міліціонерів і схопилася за голову, зображаючи їхню розгубленість. Ігрик підняв стиснутого кулака, мовляв, тримайтеся, все. «Все буде окей. Невідомо, чи з нашого жестикулювання люди щонебудь уторопали. Але принаймні бачили, що ми радіємо. Вони щось казали одне одному». Софрониха зашепотіла до моєї бабусі. Бабуся глянула на нас, усміхнулася, ледь помітно кивнувши головою. «Граждане, розойдітесь немедленно!» Знову загриміло з мегафона над головами молільників. Дідусь ступив крок уперед. «Ми вже сказали вам, що не підемо звідси», – мовив він. «Робіть з нами, що хочете. Хоч стріляйте, хоч заарештовуйте, але ми не відступимося. Це наша церква, її будували наші діди. Ми хочемо в ній молитися». Відкрийте церкву!» – підтримали численні голоси. У відповідь. Загавкали вівчарки. Але людям немов прибуло сили. Не підемо, хочу бити, гукали вони. Умремо, а не відступимось. Хай світ бачить вашу хвалену демократію. Хай знають, як у радянській державі знущаються над народом. Треновані здоровані стояли розгублені. Будь-який натовп вони розметали б, як вітер солому. Але з цими старими впертюхами, з сухими, як повісмо бабусями, було Соромно змагатися. Міліціонери ніякого переступали з ноги на ногу. Потім на вулиці щинився якийсь рух. До нас долетіло слово «уходім». Замовкали мегафони. Влягався гавкіт. Хурчали від'їжджаючі машини. Ми здивовано переглядалися. Невже все скінчилось? Невже люди? Та ж їх усього гуртик! Перемогли сільські бабусі. Проти могутності держави. Безсилля проти сили не могло такого бути, але було Люди вставали з колін, розминали затерплі ноги, витирали сльози, обнімалися. Ми дружно кинулися в церковний двір. «Дідусю, бабусю, ви живі!» – повисла я на бабусиній шиї. «А вже живі!» – обняв мене дідусь. «А ви молодці з твоїми друзями, підтримали людям дух». Я звела брови. Мені би нічого не робили, а бач, підтримали. Якби мене медом помазали, то не було б солодше. Орлявий дідок в окулярах, старий Драпака, голосно розказував про невідомого фотографа. Але ж то парубок, але то зух, чуєте? Летів униз зо п'ять метрів. Я гадав, що він ноги поламає, а він погнав, як олень. До нас протовпилася Орися. Куди ти пропала? Я хвилювалася за тебе, кинулася я до неї. Орися зиркнула, чи не чує бабуся. Мала справи, ухильно Відповіла вона. І враз до мене дійшло. Це ти покликала фотографа? То був рухівець? Замість відповіді Орися широко, променисто всміхнулася. Значить, я вгадала. У двір зайшов папа Запотіцький. Бочком підступив до Петра Єленюка, голови церковної двадцятки, мовчки подав йому ключ від церкви. Єленюк підняв ключ, показуючи людям. Тоді тричі перехрестився і розімкнув церковні двері. Люди хрестилися і заходили до середини. Ми й собі зайшли за людьми. У церкві стояла легка півсутінь з запахом пустки. У вузьких заокруглених угорі вікнах веселково світилися зображення мудрих, суворих апостолів. То були коштовні вітражі, подарунок цісаря. Напроти входу височив іконостас. Його позолочена різьба тьмяну виблизкувала під товстим шаром міндобрив, а з самого верху на людей дивився вродливий родливий розіп'ятий Божий Син. Колись бабуся вчила мене молитися, Отче наш і же є Син на небесах, далі я не пам'ятала. Божий Син дивився на мене з приязню і розумінням. Ніяких добрив у церкві не було, валялися розірвані мішки та різне сміття. «Треба прибирати», – зітхнула Сафрониха. «Приберемо», – відповіло кілька голосів. «Долівка брудна, потовчена, вимиємо, полагодимо». Вікна он побиті. І вікна вставимо, вітражі. Зберемо гроші і замовимо. Чи в Україні нема художників? За рідних помолимося, за полеглого брата. Жаль мені за ним, що молодий загинув. Він у мене був один, сказала кругловеда жінка, яка стояла поруч з півоненою мамою. «Де ж не жаль, але ставити свічки на роздоріжжі було ризиковано», – зауважив дідусь. «Це сестра Івана Кантемира», – зашепотіла до мене півоня. «От хто запалив свічки». «Каплицю збудувати б на тому місці», – додала жінка. «Збудуємо, буде й каплиця». А він, чуєте, скочив з самого верха, розповідав драпака. Там метрів сім або й більше. Я думав, що й кості поламає, а він погнав, як олень. Здається, в селі складалася нова легенда про сміливого хлопця-рухівця, який змусив кагибістів відступити. Хтось приніс віник, хтось з водою. Жінки хазяйновитими тушилися, прикидаючи, з чого починати